Műhelyi beszélgetések a Városról, a Városi Létről. Jó napot kívánok! A Koluncsa Gábor vagyok, a nagyvárosi Dilemmák adását hallják, Bányai a távolítében magam leszek a műsorvezető. Telefonszámaink változatlanul 4890 illetve a mobilon a 30 228 98 00, is küldhető. Ha valami kérdésük vagy hozzászólni valójuk vannak, akkor várjuk a hívásokat. Négyen ülünk itt a stúdióban, Balogh Judit, Nagy Júlia és Szigeti Gábor, akikről, akikkel a népfőiskolákról fogunk beszélni Egyszer még évekkel ezelőtt ebben a hallásban szó volt a népfőiskolákról, Nikosi Endrével beszélgetett akkor Bányai Géza, de hát ugye ez évekkel ezelőtt volt, és ez a téma, ez, hogy mondjam, öröki fiúl, Uh, időnként újra, újra éled, és uh, érzésem szerint, erről uh, ma lesz szó, uh, talán most fontos, ami valaha. Talán, és akik most itt ülnek, azok sokat tettek, és meg tesznek is a névfőiskolákért, tehát iduti itt a stúdióban. Uh, talán az a érdemes indítani, hogy uh, igazándiból mi fánterem ez a népfőiskola? Mert talán nem mindenki van ezzel egyetemben tisztában, hogy ez nagyon milyen műfaj. Mert ő is szó, Milyen iskola ez a népfőiskola? nagy kezdem én. A népfőiskola valójában egy olyan iskola, ami teljesen különbözik azoktól az iskoláktól, amikben általában szoktunk tanulni. Tehát főleg a felnőttekkel, Dolgozik a népfőiskola, és a lényege pedig a, a párbeszéd és az élő szó, és a gyakorlat. Uh -huh. És az a, az a fontos benne, hogy teljesen egyenrangú, uh -huh. sok esetben... Teljes mértékben önszervező, és időnként még a, a tanárt is nélkülözi. Mert a legfontosabb a pedagógiai célja, a tanulási folyamat az, hogy az ember, a személy, aki ebben részt vesz, beleviszi a saját tudását, ki vagyok, honnan jöttem, de az, hogy merre tartok, az már egy ilyen közös munkaeredményeként is megszülethet, illetve... Azt hiszem, hogy még a lényeg az, hogy, hogy mindenképpen egy töbletet ad, egy, egy szellemi-lelki megújulást, és egy, egy gyakorlati készségben gazdagabban kerül ki az az ember, aki egy népfőiskolát elvégez. Uh -huh. Ez történelmileg is így van, a Dánoknál is így indult, és hát tulajdonképpen, ahol igazán népfőiskola van itthon, az körülbelül így uh -huh. működik. Tehát ez mondhatók az körnek. Igen, Mondható annak, de az önképzőkör inkább szinte egy -e iskolai hangzása van, illetve egy kicsit fiatalokra vonatkozik, uh -huh, mondjuk, igen. mondjuk. Nem, szerintem. Van a először is a, a Juliánnak annyival mondani kellett, hogy a, a népfőiskolát nem lehet befejezni. <gül> a nem, a nem egy olyan, hogy elmegyünk, és akkor három-négy évet ott tanulunk, vagy három hónapot, hanem egy teljes kontinuitásban kell nézni, és, és az önképzés is jó szó rá, és, mert nem csak a fiatalokra vonatkozik, hanem egy, egy ilyen arhaikus tanulási forma, az emberek egymást tanítják. Erről szól az egész népfőiskola szerintem, és persze sokkal nagyobb méretekben kellene működnie, mint ahogy jelenleg ugye forrás sok hiányában tud Aha. működni. Ö, most igazándiból ez különleges dolog, hiszen itt arról van szó, hogy amit tudunk, az összeadjuk. Tehát kvázi egy összépe, ki mit, mit tudról van szó. Hogy Igen, hát ami működött mindig is be. néhány százezer éve az emberek között, és nem csak az mm. emberek, egyébként az állatok is tanítják egymást. Szóval nem, a tanítás nem az a poroszos módja, hogy valaki oda a katedrán, Igen. többiek Igen. meg a hallgatók, akik Igen. ugye hallgatnak, hanem akkor mindenki beszél, ha nem tévedek, ez van, van, hogy... a? van, leg, a legfontosabb része, a beszéd, a beszélgetés és a vita a Meg hát megmutatják Aha. egymásnak, amit tudnak, és itt olyan-olyan van, hogy, hogy egy professzor is megtanulhat lángost ütni egy cigányasszonytól, vagy fordítva, hogyha ő hajlandó <laughs> populárisan elmondani az ő tudását, és arra kíváncsi más, akkor, akkor ő is viszonozhatja ezt, tehát egy végül is elméletileg működhetne ez pénz nélkül is, csak hát mivel utázási még egyéb költségek vannak, azért uh -huh. egy kicsit, vagyis nagyon-nagyon nagy szükség lenne, hogy, hogy ez jobban terjedjen, mint ahogy jelenleg működik. Tehát a tudásnak egyfajta diffúz átadása ez igen. akkor ide igen, mondani, elmilyen, <gül> ö, Nem nem ilyen szintű dolog, hanem ne. egy diffúz módja. A, igen, uh -huh. hát ahogy, ahogy ez természetes állapotában működnek. Vagy működne. a történelmi példával élhetek, a Dán példával, ami arról szól, hogy annak idején Dániában ugye nem voltak nagyon gazdagok azok a parasszok, akik megcsinálták a maguk iskoláját, ezt a bizonyos népfőiskolát, hogy tudjanak enni, és képesek legyenek összefogni, és megszervezni a saját életüket, vidéken, gazdaságot, termelést, termékértékesítést. És amikor létrejött ez a fajta tudás csere és közösségi tanulás, akkor mégiscsak azt mondom, hogy egy megfogható dolog, tehát én sem végeredményről beszéltem, hanem egy megfogható dolog, amit úgy jellemeztek, és a szakirodalom is úgy írja, uh -huh. úgy hallottuk, úgy tanultuk mi is, hogy a dánok, különösen ezek a vidéki emberek, nem a vajkészítést, technológiáját tanulták a népfőiskolán, és mégis Európában, vagy a világon a legjobb vajat tudták megcsinálni. azok. Ilyen, ilyen tapasztalat akik, akik, Akik megszervezték magukat, és, és ezekre az önszerveződő képzésekre Összefogtak és együtt jártak. Tehát ez a lényeg itt, hogy, hogy az emberről szól és a világról, és uh -huh. nem kifejezetten valamilyen. Nem fajta, az iskoláról, nem önmagáról nem az iskoláról. Nem önmagáról az iskoláról, és nem egyfajta szakma uh -huh. fordéjairól. Uh -huh. Amit az iskolája. Az, hát az életiskolája, uh -huh. így is hívják. Életiskolája. Na, ez nem a jó. Akkor, de, ha össze lehet foglalni, csak egy mondatban, vagy egy, egy jelző szerkezetben, mi az a négyfős, az életiskolája. Szerint... Az életiskolája. Most igen. itt elhangzott Dánia, ugye ez egy kicsit megelőzte a kérdésemet, hogy hol kezdődött, de még azt nem, hogy mikor és milyen körülmények között miért mm. indult meg ez az egész mozgalom. Mm. Tehát a történelmi gyökereket próbálok Tehát megkérdezni. Menjünk vissza egy picit az időben, igen. a 19. század közepére. Gyakorlatilag az első népfőskelák 1844-ben jöttek létre, és egy olyan történelmi gazdasági helyzetben, amikor Dánia elvesztette gyarmatait, leszegényedett, gyakorlatilag nem volt mit enni a, a, a falun se, a városban sem, kikaptak a Dánok az angoloktól, elveszették a hajóhadukat, Nelson Admirális tönkreverte Dániát, tehát gyakorlatilag egy, egy, egy teljesen tönkrement, szétzüllött helyzetben jött az a kellett, felállni. kellett felállni, És jött az a, az, a, az a megerősödés, hogy akkor, akkor mindennek lelki tartalommal, lelki háttérrel, összefogása és a királynő segítségével Meg a gond, ö, püspöt, ö, egy, egy ebből a helyzetből saját magunkat a saját hajunknál fogva, uh -huh. ö, de összefogva ö, kell, hogy kihúzzuk magunkat. Tehát ez volt az a helyzet az 1840-es évek Dániája. Uh -huh. Tulajdonképpen ugye a reformkor és hát a, az, uh -huh. a, a forradalmak, ö, Időszakának, ez volt a Dán történelme. A dánok egyébként ezt maguk is így mondják, tehát ők azt mondják, hogy az egész eddigi Dániának a történelmében a legrosszabb és a legnehezebb világ és helyzet volt. Ez a bizonyos 19. század 20-as éveitől a közepéig tartó időszak. És akkor élére állt egy egy püspök, evangélikus püspök, tanító, népművelő, költő, író, filozófus Grundtvig. Teológus. Teológus, igen, aki ezt az egészet összefogta, természetesen egyházszervezésileg és minden szempontból, de aki igazából megcsinálta mindezt, az egy egyszerű néptanító volt, szintén hitbéli ember, Költő, művész, csak nem volt püspök, őt pedig úgy hívták, hogy Krisztenkolt. Öt csinálta meg az első népfőiskolát 1844-ben, a szellemi megújulás hát vonzásában. Tehát ő volt az a gyakorlati ember, aki ezt megszervezte, és adott egyfajta mintát és modellt, hogy ez hogyan lehet és meg lehet csinálni Tániában. Rödding vagy Röddiglen valami ilyesmi hangzású településen. Egy kunyhóban indult Kezdődött, az egész. kezdődő. 1844-ben, ahol a, az egyház elküldte a tehetséges fiatalokat tanulni, és, és akkor ezt ők megszervezték, és mindenki vitte a maga, ha volt mit, otthonról vinni élelmiszert, és akkor ez a kort pedig szerzette egy olyan épületet, ami éppen használtunk kívül volt, ahol bentlakással hát, egy konyhába ami... indult el, Megvan, azt hiszem, Dáliában. még ez a ház, ugye, valahol Úgy tudom, láttam, igen, úgy tudom, hogy igen. megvan. És aztán később természetesen ö, kiderült, ugye, hogy ez mennyire fontos, mennyire kell, mennyire jó, hogyan lehet magunkon segíteni, hogyan lehet a, a saját nemzeti megújulásunkat ö, megteremteni. Hm. És ugye tudjuk, hogy száz évvel később Boldizsár Iván, magyar szociográfus, ö, ugye, leírta a Gazdag Parasztokországát, a, a Lebegők című. És ez a népfőiskola. jutott a népfőiskolával Dánia. Ez a népfőiskola általában működik, és végigműködött Dániában? Végigműködött, végig és aztán, aztán nagyon komoly, úgymond <coughs> állami rendszerré vált. Tehát felnőtt oktatási intézményrendszer, uh -huh. és komoly állami támogatással vált, és intézményesült. De igazából emberek és közösségek, és a szükség, az inség hozta ezt hmm. létre, ehhez kellett a a, a lelki háttér, és hát egy olyan személyiség, akit mindenki elfogadott, mert ő a király ezt támogatta, illetve a királynő. Ezek szerint ez bevált, mert ismerjük, hogy Dániában, hát kicsit bulgárisan kifejezve havály van, tehát az emberek nyugodtan, biztosan és volt színvonalon is élnek, tehát az északi országokon belül is az egyik legjobb és a leg tehát minőségileg nem csak színvonalában a legjobb élet éppen Dániában van, én voltam egyébként ott éppen, nem lépfőska rendezvényen, Kicsit hasonlít az Alföldre érdekes módon. Tehát hasonlóan síkország, sőt, még a tanyák is vannak, hasonlóképpen, mint az Alföldön, és hatalmas gabonatáblák. Tehát a, az érzületek kicsit hasonló az Alföldének, és szinte mezőgazdasági ország mai napig, ugye? mint? Hát a mezőgazdasági itt, mi ország, mi mert hagyták, hogy mezőgazdasági ország legyen, azért teljesen más geopolitikai helyzetben van Magyarország. Tegyük hozzá, hogy a tényleg a germán és a szláv két nagy hatalmi tömb között felőrlődő, helyzetben vagyunk, ezen a, a Kiskárpát medencében, és, és amilyen hatalmas mezőgazdaságunk volt, ugye, ezer, hát néhány száz évig, ugye, azzal szemben most ez, ez az Európai Uniós csatlakozás hazavágta a magyar mezőgazdaságot, úgyhogy most azt hiszem már a, már a, a globális gazdaság az egy olyan helyzet, ami szintén Hasonló hát a dániai induláshoz, és kezünkbe kell venni a sors. Éppen a, el, erre van. is el, ideig is el fogunk jutni, de, <coughs> de <coughs> euh, még nem ugorjuk át a két háború közötti magyar helyzetet, ami szintén egy nagyon rossz, nagyon negatív, nagyon hátrányos helyzet volt, hogy trianon után vagyunk, ugye az ország a szétesett, és egy ut utódállalomok jöttek létre valamikori bőadalom helyén, egyik egyike volt éppen a megcsakított Magyarország, és ebben a helyzetben jöttek létre, Ugye Magyarországon először a névfőiskolák, hogy erről mit e, érdemes elmondani. Igen. Én szeretnék egy picit még visszanyúlni, ugyanis e, szintén magyar e, szál, és, e, és hát a Kárpán-Penencei Magyarság kultúrtörténetéhez tartozik. Makfalván 1838-ban Európa első névfőiskoláját Báróveselényi Miklós mm. hozta létre, ami tulajdonképpen téli gazdasági iskola volt képzés. Na most mi ezt e, tudtuk, és e, érdekes módon e, sikerült kapcsolatot felvenni azzal a településsel és a szomszéd településsel, amit Románult Rejszátének hívnak e, hármas falu, Székely-Szent István-Csók falva és Atós falva. És ott két szobrunk áll, tehát a Budapest környéki népfőiskolai szövetség, aminek én ilyen mindenese vagyok éve hát mi ő, állítottunk természetesen a helyi ő, igényekkel és hát a, a helyi szervezéssel és a helyi egyházzal együttműködve, és ez nem véletlenül történt ott. Tehát úgy gondoljuk, hogy nem véletlenül a magfalva mellett van ugyanis ez a három település, amit az előbb elmondtam, tehát ez egy jelkép, ez az egyik. Tehát megvannak a saját tapasztalataink, a saját hagyományaink, a saját történetünkből is ezt Aha. nagyon érdemes tudni, és... Innen ered az, hogy amikor már, már el, elindult, tulajdonképpen mozgalommá vált ez, a, ez, ez a, az önszerveződés és, és összefogás, és egyfajta társadalmi gazdasági megújulás Észak-Európában. Ugye a svédek is nagyon beindultak, szintén egyházi támogatással, Németországban is, és, de tulajdonképpen Európának ez az úgynevezett... Polgárosul civilizált, északi, evangélikus fele Aha. nagyon iránymutató volt, vagy példa volt ebben. Azért Magyarország is, a trianoni Magyarország is megteremtette a saját maga iskoláit és, és népfőiskoláit. 150 ilyen jött létre egyházi szervezéssel, illetve a az akkori kultúrpolitika e, támogatásával a Klebersbergi kultúrpolitikát kell itt megemlíteni, amelyik ugye egyáltalán a tanyai kisiskola e, rendszert e, kezdte el tudatosan felépíteni, intézményesíteni Magyarországon, és ezt a szabad művelődési népfőiskolai formát is egy kiemelt e, nem fontosnak tartotta. Viszont volt egy társadalmi vita tájt a, a kalot alapítói, kerkai Páter és a, a kulturpolitika között, mi szerint az állam azért ne szóljon bele ebbe a tevékenységbe, de karolja föl és, és támogassa, hiszen arról van szó, hogy, hogy a, a. Teljesen civil maradjon. Teljesen civil maradjon. A Igen, ez, ez így működött. Volt egy népfőiskolai tanács, Mm -hmm. amelyiknek a, a tagjai, a különböző egyházak, felekezetek képviselébe és oktatást népfőiskolát szervező ö, papokból és tanítókból állt, és abban az állam ö, tulajdonképpen csak ilyen úgymond megfigyelő szerepet játszott. de természetesen Nem. ugye ott volt, mert hát akkor is el kellett... És segítő, szóval a Segítő támogató, úgy, hogy ez, egy, ez egy nagyon jó modell és minta, és hát mindezek... Ö, végül is segítettek abban, hogy a, a, a nemzet kultúrájában, hagyományában, történelmében önmagára tudjon találni, és egy kicsit kontrollja legyen az szélsőségeknek, hisz ugye akkor elindultak ugye a két világháború között a, a szélsőséges irányok. is, a, a politikai irányzatok is. A kárcsakban nem életlenül. És nem ez, ez a működése tekintetében lehet összehasonlítani, a nagy előthöz, tehát ha a helyzet tekintetében mindenképpen, mert nagyon rossz volt a helyzet igen, nálunk igen, is, és igen, itt igen. is sikerült, tehát a elterjedtségben, meg, meg sikerességben, nem tudom, hogy fejezem ki magam. M mérhető? Mérhető feltétlenül. Hát például a, a föld nélküli, Ö, nem gazdag ö, agrár népesség uh -huh. népfőiskolája, a, a Kalott volt. Tulajdonképpen a, a parasz fiatalok képzési ö, fóruma volt a Kalott, és a katolikus, a katolikus legényegyletek országos találása, mondjuk uh -huh. katolikus kezdeményezés, és itt a lényeg az, hogy a földreformot, kidolgozták, és a nagyatádi szabóféle földreformnak a, a szegény parasz fiatalok számára is használható modelljét, módját a kalodban dolgozták, és tették le a törvényjavaslatot az asztalra. Tehát itt nagyon komoly dolgokról van szó, nem szabadidő eltöltésről, uh -huh. és, és nem csupán arról, munkáról. hogy keresem a társaságot, <gül> hanem életről, közösségről, munkáról, hagyományról. Melyiként? És ez sikerült uh -huh. végül is... Fel, felemelni, így felemelni. De melyik évben történt a törvény kidolgozás? ez a törvénykidolgozás? Ez a törvénykidolgozás végül is nem volt. Ja, a népféiskolai törvény nem született meg, de a, a földreform igen, 1938? Hmm. Tehát a, a bőven a világháború előtt. Ja, igen, volt... Úgy, ez volt a szerepe többek között, ez volt a kalott történelmi szerepe. Abban az évben volt emlékeim szerint a Akkori közigazgatási intézet a Zoltán vezetésével. Hogyne, a Nagyon összefüggnek az oldalak. Igen, igen. Is Telegismert. Igen, igen, van, óriási botrány és hát tulajdonképpen ez de az egyik veszte az annak a rendszernek, hogy egyről a kettőre nem az egész. Tehát a földreform nem. tudott meg, meg, megvalósult, meg, igen, de nem úgy, hogy, hogy tulajdonképpen a. a, a Társadalmi munka és a vagyonból kirekesztettek, nem, nem, nem nagyon az... kaptak szerepet. Um, és ezt a katolikus egyház. De, bocsánat, de rengeteg protestált is volt. Így van, mi ezt is szoba szerettem volna, hogy ezt nem hogy mondtad, Tehát csak jó, itt le hogy az, az összes nagy mezőváros a fiskolákat, és a helyi közösségek nagyon sok pénzzel támogatták ezt. Tehát maguk a, a felegzetet tartozóak. Van egy Piskékiadó állt a kint most nem jeszcze szemben a címe. Ez pontosan téteresen, hogy, hogy gyakorlatilag majdnem minden nagy városban volt nélfőskola, és potestás alapú nélfőskola is, nem csak a kalot. És, és egész a 40-es évek között a háborút is működtek. Mm -hmm. ez, ez a fantasztikus, hogy ez, ez, a, ez az 50 éves diktatúra milyen amnéziát tudott létrehozni a hogy hogy én például soha nem hallottam erről, se a nagyszüleintől senkitől, most hallom itt életemben, először pedig már pár éve dolgozom, hogy ilyen volt korábban. Tehát ez az, ami, ami hihetetlenül nem feladat lenne, hogy meggyógyítani az emlékezést, merjünk emlékezni a jóra, főleg a jóra, nem ez a mostani beteges szociál állapot, állapot, hogy, hogy mindig a rossz, a rossz, a rossz és a rossz jön fel, hát jöjjön fel a jó, valahogy fel kellene szabadítani itt a jó memóriát, és és akkor uh -huh, újra uh -huh. beindítani ezeket a dolgokat, amiben mondjuk most nagy erőfeszítéseket tesz a Népfőiskola igen. országos szinten, csak nem kap elég publicitást, nekem az a véleményem. Hát ez a és forrás sem, sem. Ezzel igen. teljesen egyetértek. Uh -huh. Ez a könyv, amit említett a Gábor, ez a Népfőiskolák tegnap, ma, holnap, a Püspi, uh -huh. Püski kiadó által megjelentetett uh -huh. 1991-ben, és hát Kovács Bálint a keresztény. Keresztjén népfőiskolák szószólója, maga is lelkész, uh -huh. ő, ő írta ezt a írta. fejezetet valóban így. Na most említetted, hogy a háború alatt működtek ezek a népfőiskolák, elindertétek hát. most, Háború után ugye volt, ez úgy mondaná, idők, akkor ez szerint még, még léteztek ezek? Természetesen 1948-ig, az igen, aztán igen, akkor kezdődött a minden igen. utána ugye a diktatúra a fordulatével, ugye itt szoktuk mondani, és jött a Rákosi diktatúrának a nagyon kemény vonala Visszate. indult igen. el, és akkor nem csak a népféiskolákat, hanem az összes egyházi rendeket, tanítórendeket, és a civil társadalmat felszámolták. Igen. Megszüntették, hogy erre Ezeket? Betiltották igen. Mm -hmm. Ez 1948 mm -hmm. És akkor ugye jött, ez a még, 70 év. Még visszatérnék, tehát, a, tehát azért volt egy módosság, hogy a, ha jól emlékszem ez a könyv alapján, ugye az nagyon jól kimutatja ez a könyv, hogy a, hogy a, magyar, a magyarok a finn, finnek példáját követték. Igen. Igen. Tehát nem az történt, ez végig probléma lesz a magyar, magyar éveskai mozgalom történetében, hogy, hogy igazából nem teljesen az, sokszor az eredeti forrásokat nyújtunk, hanem, hanem valamelyik államtitkár kiment, és a finnországi falvaknak a mintáit másolták le. Mert ugye a fin, finnokor barátság egyében, a finneket találtak rá akkoriban. Tehát követtek-e hibákat, a, a, ha nem is hibákat, de nem. Szóval modos, modi modifikáltuk a dolgot erősen a magyarok. Illetve a másik az, hogy a, azt tudnék, hogy a kalótot pedig ugye a kerkönyen, az egy jezsuita volt. A jezsuitáknak rengeteg jó dolgunk van. Tehát egy És a egy tanítórend volt. Tanítórend tehát volt, Nem véletlen. De hát az is, az is, befolyásolta a dolgot. Tehát az északi modell, meg ez a, a magyar a modell, felül. ezért ez nem teljesen ugyanaz, és ez nem, mm. fe, akkor se volt jó, ez én privát véleményem, ezt sokan nem mondták. Hát nem is lehet ugyanaz, és miért, miért baj az, hogy a finneket követ, követtük, nem, nem, baj, nem a nem Dámbol? Nem szóval nem, de de nem a Dámbol valahogy arra utalt, igaz, ezért nem... kíváncsi vagyok a véleményedre. Hogy... Hát tehát az volt, enne, ugye itt arra gondolok elsősorban, hogy egy kis fogunk rögtön egy nagyot, hogy a, tehát olyan sanyarul állapotban ez ügyben a helyzet, hogy a Gruntigról beszélünk, például a Dámbusz alapítvány nagy gond egy európai program, de Magyarországon szerintem példátlan módon Grundwig-nak azért rához nincs lefordítva. Érdekes. Tehát, hogy, hogy vagy, vagy vannak ilyen Grundwig kiadványok, egyedül a, egyik, könyvtár, egyik szakkönyvtár, éppen most oda jelnik egy másik szakkönyvtárnak, épp láttam, és a, van egy Grundwig a Dániából kaptam, teljesen véletlen akadtam rá. Tehát, hogy a Nincsenek igazából a dolgok. Hát ez államilag nincs fölkarolva, helyér, hogy terj egy végül lakva, is, vagy... És nagyon-nagyon sokat kell dolgozni azért, hogy az emberek megértsék, hogy igazából az eredeti múltbig gondolat mi volt. Nem csak hivatkozni kell rá, hanem azt élni is. A másik az, hogy, hogy a svédek meg egy hihetetlen mértékű fejlesztést hajtottak végre. Tehát ott egy Oscar Gundevi polgár, Oscar Ózónavi ember, aki Magyarországon alig halottak. Az is egy Lund környékén létrehozta az első ilyen típusú dolgokat, és a svédek egy másfajta butat követnek, ami az én benyomásom szerint jobban adekvált a magyar viszonyokra. Tehát a svéd névfőiskai anyagokat, ahogy olvastam, azokban ö, hangsúlyos a demokrácia, az egyenlőség, a tolerancia. Ö, a kölcsönös, egymástól való tanulás, az egymás örömére adott tudás és mástól való tudás elfogadása, ezek, ezek, ezeket ők száz év alatt kimódolták rendesen, és sokkal jobban látom leírva, mint máshol. Ögyszerű. Ez mind, mind ellentmond mond az úgynevezett versenykapitalizmusnak. Hát nem, tehát ez, ez, ez, ez, Amiket most mondtál, ez, érte? Nem. Tehát egy ilyen, egy ilyen mágia alatt vagyunk lebénítva megint. Igen. Ami, ami arról szól, hogy nehogy megmond már, amit tudsz, mert akkor a másik elveszítőled én tudom, mert látom, hogy, hogy nekem ugye megint nincs munkám, szokás szerint, mert miért lenne nekünk munkánk, amikor már annyit tudunk, hogy túl sokat. Ugye itt vagyunk mind a hárman, ötven felettiek, itt ülünk, és munkanélküliek. De hát ez egy dolog, mert legalább tudunk. A főiskolának ingyen segíteni, amint <gül> <Tehát>, aktivisták. <gül> <gül> <gül> Említettel a egész. svéd modellt, meg a finnről is volt már szó, Ö, akkor nézőt átérnék most már tényleg a hazai állapotokra. Nézzük meg pillanatra, hogy hol terjedtek ezek el, mert úgy tűnik, hogy éjszakon. Éjszakra indult északi fény, hogy mely országok vették át valamilyen szinten, valamilyen módon ezt a modellt? Az északi országokon kívül például a Franciaországban is vannak népfőiskolák. És Erős ország. a Németországban vannak. Mindenhol vannak, csak más modellek alakultak igen. ki. És az nem mindegy a magyarok számára, hogy mit választunk. Tehát hát a bár... sajátunkat választjuk. Szerintem valaki a igen, sajátunkat. Így van, így van. És Közép-Európában rajtunk kívül létezik Mind. ilyen? Persze. Csak az hogy létezik, léteznek ilyenek. Csehországban is léteznek. Minden, mindenhol vannak néviskolák, tehát ilyen típusú is mindenhol le, lejátszottak. Úgy hívják őket például a spanyoloknál, hogy falu egyetem. Igen, hát a névnek sem kell azt lehet mondani, Európában ez nagy és teljett... Valamilyen formában, igen, tehát mindenképpen a vidéken élő népesség foglalkozik, annak a hagyománya, a népismerete, Magyarországról beszélek, akkor nyilván a magyarság ismerete, a magyar részjárás előtérbe helyezése, tehát az a gondok kellene, de a népfőiskolák erre odafigyelnek. Persze világos, hogy most publicitás nem igazán kap a dolog. Na hát akkor ugye eljutottunk nagyjából, a, a, eltett az 40 év, ez a klasszikus 40 év, az 48 amikor ezeket 48-tól, amikor betiltották ezeket hogy jön a rendszerváltás, hogy az újraindulás, azt tulajdonképpen ott voltatok, vele legalábbis. is Valamelyest, igen. volt, hogy az hogy is, uh -huh. hogy is történt. Az, az öt nagy kezdeményezték, vagy őket bevontátok. Én azt hiszem, az, hogy ez, az ez több irányból indult el tulajdonképpen. Ugye a rendszernek a bomlása hát felülről, belülről, alulról, uh -huh. kívülről bomlott ez rendesen. Ebben azt hiszem, hogy az értelmiségnek azért elég jelentős szerepe volt legalábbis annak az értelmiségnek, amelyik hát nem volt kifejezetten a... A, a pártállami politikának a meghatározó ö, kiszolgálója. Szeg, kiszolgálója, bárha mondjuk a pozsgai émrét említjük, ő ugye hát, kulturális miniszter volt, igen. tehát igen. ő egy pozitív a, az ember az van, volt, az tehát ennek. azért is hoztam szóba, is, is, mert, mert valóban az volt az a mindent magába olvasztó, tehát igen. tulajdonképpen ezeket a, a kritikai hangokat és helyi kezdeményezéseket is felvállaló politikus, ö, politikus illetve mozgalom, amit végül is hát az ő nevével fémjeleznek. Tehát gyakorlatilag valahogy onnan indult a... A, a népfőiskolák újjászületése is egyfelől. Másfelől uh -huh. valóban a, a régi öregek diófája alatt, és a Sáros Pataki diófa alatt, új Kálmán, Harsányi és Tabácsi. Uh -huh. Azt mondom nagy öregnek, mert nekünk köz, közösen tanító mesterünk uh -huh. keménybertalan, aki hát akkor még nem volt olyan nagy öreg, de már volt. Ő is, <laughs> ő is ő, tudta, hogy miért miért kell ezt elindítani. pont ő akkor ugye? Igen, ő pont akkor 1989-ben. És... Tehát gyakorlatilag ott tartunk, ugye, hogy a 80-as évek, Igen. és hát konkrétan a Magyar Népfőiskolai Társaság 1988 ban alakult meg, gyakorlatilag az Egyesületi Törvény előtt. Úgyes, hmm. Ügy <laughs> Ügyes, és nyilvánvalóan már azért... Ott, ott voltak az alapítók között azok, akik ugye már tudták, hogy itt, itt készül egy törvény, készül egy egyesülési törvény. Uh -huh. És akkor szinte az elsők között lett bejegyezve a Magyar Népfőiskolai Társaság. És, és ugye így, így indult a diófák alól a... a, a a, a nagyöregek próbálták átadni uh -huh. a módszereket, a pedagógiát, a lelkiséget, a hozzáállást, a, a tapasztalatot, de természetesen volt egy, egy fiatalabb nemzedék is, akik ...nek a szakmájuk az volt, hogy az emberekkel foglalkozzanak, és akkor ők is keresték a helyüket, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy, hogy a népművelő könyvtárosok, tehát főleg ez a humán szervező szakma, ami mellé állt. Én is így kerültem ebbe a dologba bele, mert nekem is ez az eredeti szakmám. Népművelő. De én, uh -huh. én az iskolában, a főiskolán én Egerbe végeztem, ott, uh -huh. ott a történetbe. ezt a fejezetet nem nagyon tanítottam. Látod, ez a, ez a memória kiszakítás. Ah, ki egy, egy darabot kitéltek a memóriából, a diktatúra van. alatt, mint a társadalmi memóriából Én magam is. is ezt onnan tanultam, hogy, hogy hallottam, és belekerültem abba, hogy, hogy falu, hogy önellátás, hogy, hogy önfejlesztés, önszerveződés, és annak a, annak a pedagógiai háttere, módszere, közösségi tanulási módszere a népfőiskola. Tehát nem, nem kaptam készen, hanem mi magunk. Olyan szerencsés volt a sorsom akkor, hogy, hogy ott, ott voltam a tűznél, ennél, ennél a tűznél. Ez jó, és jó. ez fontos, és ez egy érintés volt mindenképpen. Júlia, tudok volt most a találkozunk ott az... az a húsz éves, igen. Ott az, hogy hívták azt idős urat, aki aki ott el, a, aki alapító volt, és mesét ad. Igen, a, a mi egyesületünk meg 89-ben alakult meg. Budapest, környék. Budapest környéki. szövetség, szintén így elsők között Pest uh -huh. mert 63-as a civil lajstromba bejegyzésünk. Tehát mi voltunk a 63 adik bejegyzett egyesület Pest megyében, 1989-ben, gondolom, hát ez csak így És aki, ami alapítónk, ő is népfrontos volt, eredetileg néprajzos, Rétei Prikkel Lajos, aki húsz évvel ezelőtt úgy gondolta, hogy hát érdemes lenne összeszedni a, a vidéken, falun, az emberek közelében dolgozó népművelőket, könyvtárosokat, szervezőket, régi népfőiskolásokat, hogy fogjunk össze. Ezekből néhány olyan alapító is van, akiből aztán a 89-es, illetve a 90-es önkormányzati ö, választások után ö, polgármester is lett. Uh -huh. Tehát ők mondták ki, hogy erre szükség van. Nagyon nagy volt akkor a felbusztulás. Nagyon Általános fontos sárban. volt általánosan az, hogy, hogy falu, megmaradás, ön, önellátás, ö, gazdálkodás, önállóság, autonómia. Ugye hiszen közös elhangzott. tanácsi ö, rendszer, hogy nem Hogyne, a mi e, küldetésnyilatkozatunkban, e, alapítókiratunkban ez benne van. Igen. Úgyhogy én ezt az örökséget kaptam most de, tőle. A... Ez nem valósult meg. A hát hogy a ellenkezője. Azt, Azt hátném mondani, hogy ez a Rédei, rétei, rétei? Rétei, kell Lajos. Prikkel Lajos. Nagyon rekes dolgot mesélt, és ezt csak azért mesél, hogy teljes kombete legyen a kép. Tehát ő elmondta világosan, hogy a, a Budapesten élő népi írók, a Móri Zsigmond, Beres Pál, meg egy csomó nevetot. Péter. Péter. Péter, igen. igen. Uh, gyakorlatilag ők ezt teljes merszéleséggel szervezték ezt az egészet. Tehát nem csak az volt, hogy, hogy voltak az egyházi protestáns és katolikus népős Tehát ez, néfős, ez néfős, még, ez néfős. most nem 89-ről beszélünk, hanem ez, ez még a két világháború között van, Igen, valóban, igen az, csak azt az kell megérteni, ez, ez hogy, hogy a munkás is szerves része a... Mm -hmm. Tehát nem csak Nem csak a parasztoknak, ez nagyon lényeges. Nem csak a hanem Uh, tehát egy egyházi, szógydalítással alapú oldalat van, hanem van egy munkáskultúra is az egészben. Ezen kívül a, a klas alapítók leírták könyvbe és ki fogják adni, hogy a, tehát a, a, a népírók azok tehát kiártak uh, szabályosan különféle helyekre és ők ott tanítottak. Na most visszatérünk még az alapelvekre már, hogy itt tartunk, hogy tehát a, amit én Magyarországon látok, például a svéd modellhez való különbség, hogy, tehát, hogy Magyarországon nagyon dominál az a, az a típusú modell, hogy, hogy, hogy, hogy tanítunk. Tehát, hogy van mondjuk egy népíró, aki, mondjuk Mólin Zsigmond, de, aki fogta magát és nem utazott uh, kumban és uh -huh. ott tanítottam nagyon klassz volt. De vagy, ez elég passzív, ugye? Így van, ez egy ilyen... passzív. De most a népfőskalának az a központi gondolata, hogy, hogy az emberek uh -huh. együtt találnak ki, vagy egy és egymást tanítják. Ugyan. És ez az, amit tulajdonképpen a magyar, az elmúlt magyar hagyományban nincs megrendesen. Meg szerintem van. ez az én véleményem, aztán... Karácson Sándor leírta a, a felnőtt oktatás pedagógiájában és az összes művében, a magyar észjárásban, ocsúdó magyarságban és az ifjúságnevelési könyveiben. Megvan, csak uh, kevés. Igen, a... de... Nem terjedte. Nem terjedte. Nekünk, nekünk mindannyiunknak ez nagyon fontos. Uh -huh. Jó, hát ez, ez, Azért ez, is a, ez, a, ez a porosz orosz tradíció iskola, ami teljesen kisajátított mindenféle oktatást magának, és egyáltalán a magyar nemzetnek ez az intézményes gondolkodása, ez egy beteges dolog. Szóval uh -huh. ez az, ami megbénít minket. Mi hogy mi mindig azt mindent. várjuk, hogy majd jön valaki az önkormányzatból, meg a nem tudom honnan a miniszterelnöki hivatalból, és majd valamit kezdeményez, kezdeménye. igen, egy nadrágos ember, mm. és ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez több száz éves bénítás, ez tényleg ez, ez, ez, ez, ez, a, ez, a, ez a porosz rendszerű Ö, oktatásról való szemléletünket kellene feloldani valahogy, hogy tessék széles lenni egymásnak is. Mondjuk családok, ahol még vannak családok, de ugye, a bogárlászló meg többen leítek, mert azok sincsenek igazán. Ahol voltak családok, ott legalább ez működött. Ugye a nagymamámtól tanultam. A generáció. A, igen, a én én is nap, az élet, élet dolgainak a 85%-át uh -huh. a nagymamámtól tanultam. És ugye, akinek nem volt ilyen nagymama. Terítést nyújtani. Mindent, igen, a rétes, és az etika, és az erkölcs, és minden, uh -huh. és a vallás, és minden az egész dolog, uh -huh. és az anyukám meg a, a, a, a szüleimtől meg a kultúra, tehát a, a, a bizonyos a, a hivatalos kultúra, ugye? de a nonformális tanulás, az, az akiknek még volt nagy szülei, azonnal jött az ipari társadalomban, ahol már az egyenrangú nőnek is reggel be kellett menni nyolcra dolgozni, az anyáknak ugye le kellett adni az államra a gyereket, az állami megőrzőkbe, csomag megőrzőkbe. Ott már ezek a dolgok nem köttek. Igen, itt egy szerves kultúra újraélesztéséről volna tulajdonképpen szó. Igen, és lehet is, mire... Építkezni. Építeni, még akkor is, hogyha megszakadt sok minden, és, és hiányoznak jó módszerek, meg kapcsolatok, és, és elkötelezett emberek. Szerintem nagyon nagy szükség van arra, uh -huh. hogy, hogy újra építsük önmagunkat, és erre ez, ez egy jó, Egy lehetőség. kis szünet után akkor innen folytatjuk, mert most szerintem ez az olyan pont, ahol érdemes egy kicsit gondolkozni. A névfőiskolákról van szó. valog e, Judit, Nagy Judit Szigeti Gábor a vendégünk. Kolundzsia Gábor vagyok. Telefonszámoljukat megint elmondom. 489 és a mobil pedig 30-as, 2289800. Ugye eddig a névfőiskolák szellemi alapjairól, meg a múltról, az pedig eltöltett időről, az útjáról volt szó. És eszembe jutott most itt a szünet alatt egy közelmúltbeli esemény, pár évvel ezelőtt éppen Nagy Uli a főszervezésében volt egy sorozat, amelyiknek a fő mottoja, egy sorozat, fő mottoja volt az, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk, hová megyünk. Ugye jól emlékszem erre a hármas motóra. Ez egy öt vagy hat hát alkalomból, hétvégi alkalomból álló sorozat volt különböző helyszíneken, és igazándiból ebből indulnék ki, hogy ugye már beszéltünk arról, hogy honnan jöttünk, mármint négyfőiskolai szempontból, viszont kik vagyunk, vagy utána úgy is telt meg fogalmazni a kérdés, hogy hova jutottunk, és utána pedig majd szeretném, hogyha áttérnénk hova hova megyünkre is, tehát hogy hova, mi, lesz, mi várható ezután. De ugye eltelt ez a bizonyos 40 év, majd eltelt ez a bizonyos 20 év, és 20 év már egy hosszú idő ahhoz, hogy mérleget lehessen vonni. Ide, és most ilyen értelemben az össze. ideje annak, hogy kik vagyunk és, és hova jutottunk. Mm és hogy ez mennyire adekvált azzal a nagy lelkes idő amik voltak húsz évvel ezelőtt a Népfőskolák indulásával, és hogy, hát erről szeretném, ha most beszélgetnénk, hogy ki, ki hogy látja ezt az eltett húsz évnek a erejményeit, ha így lehet fejezni ki ezt. Erről az emlékezetes sorozatról, amiről, amit említettél, Gábor, ami körülbelül 5 éve volt, Julia, ha jól emlékszem? Négy. Négy éve, igen, szalad az idő. Hihetetlen mély emlékek maradtak mindenkiben, és, és végül is Kárpát-medencei szinten vettek részt ott a jelenlévők, nem csak magyar magyarországi, hanem a Kárpát-medencei magyarok képviselői is jelen voltak, de majd Gyuliát hagyom, hogy inkább részletekről, de mindenki ja. azt mondja, Erdélyektől kezdve szlovákiai, ukrajnai magyarok, mindenki, hogy nagyon mélyen megmaradt bennük, ez is jó lenne folytatni, most a folytatás egy picit azt hiszem lelassult itt a gazdasági problémák miatt. Igen, hát nem véletlenül emlékszem én is erre a pedig évekkel ezelőtt volt, mert uh, nekünk is, tehát a Magyarországi magyarok számára, és pedig, hogy akik értelműségiek vagyunk, benne vagyunk a, a központban, tehát nem valamiféle távoli helyen élünk, és mégis ugyanúgy emlékezetes volt a számunkra, és ez a dolog, amit Júliának köszönhetünk. Uh, uh, igazándiból Valóban ilyenekre volna szükség. Ez egy rendkívül jó sikerült kezdeményezés volt, és reméltük is, hogy ez folytatása. Talán akkor leghívatottabbat leghivatottabbat kérdezném meg, hogy uh, mégis, hogy sikerült ezt, és uh, mit történt azóta. Igen, tehát ez azért gondoltuk, hogy jó lenne, Pest megyébe kis térségek szerint összejönni, mert, mert már régen volt ilyen találkozó. Így szerveztük meg Kemencén, Igen, ezek a Kemencén évfőiskolákról. Kemence ugye a, meg... a, az ország legnagyobb kemencéje, Hontvár megye, egykori székhelye, koronát is ott őrizték. Ugye most Magyarország, hát északi részén és közel a, a határ. És a felvidéken is volt felvidéken is volt egy ilyen látó út, tehát itt, itt arra törekedtünk, hogy ott, ahol vannak helyi programok, helyi képzések, helyi népfiskolák, helyi emberek, helyi kapcsolatok, egyrészt megerősítve azzal, hogy, hogy amit csinál, azt meg, meg tudjuk beszélni, látjuk, hogy ő mit csinál, illetve mindazok, akik részt vettek, azoknak tulajdonképpen egy, egy olyan egymástól tanulás volt, ahol a, a magyar történelem a, az alternatív gazdálkodás és gondolkodás, ez volt nagyjából a tematika, egyáltalán az ismerkedés, a barátkozás, a falúról tudni érdemes dolgok összessége, tehát erről, erről szólt, ez volt nagyjából az elképzelés, és azt hiszem, hogy ezt ez végül is sikerült meg is szervezni. Én csak annyiban érzem magamat hivatottnak arra, hogy én nagyon szeretek szervezni, én, én valószínűleg erre születtem, és ez nekem jól esik, és ezt az ember egyfajta belső indítatásból és szolgálatból végzi. Hiszen ez... ez, ez Sajnos ott tartunk, ugye kérdeztet, hogy hol tartunk, tehát ez egy önkéntes hálózat, nagyon kevés a, a, az intézményesült, és nagyon kevés az a népfőiskolai szervező, vagy oktató, vagy tanár, aki tulajdonképpen ebből meg tudna élni, vagy, vagy az alkalminál több jövedelemmel rendelkezne. Úgyhogy körülbelül itt uh -huh. tartunk, visszatérve erre a jó kezdeményezésre, ezt, ezt mindig valamilyen formában azért folytatjuk. A pedagógiai módszere az, az mindig a gondolatébresztés, beszélgetés, vita, a téma körbejárása valamilyen ö, körben, látókörben. Mindez kiegészül az az a, a látó úttal, ami arra a térségre vonatkozik. A látó út az a népfőiskoláknak az egyik ö, ilyen Módszer. módszere, amikor maga az út, amikor az ember felnyitja a szemét, Mielőtt még mások szemét felnyitnám, mert ugye az a dolga, hogy, hogy, hogy ébresszem, a, a saját figyelmét kell összpontosítani, és felnyitni a szemét mind arra a, a, a valóságra, ami ott helyben van, és, és minél több emberrel beszélni arról, hogy, hogy mi a valós helyzet. Tulajdonképpen ez a látót lényege. A a és, utána, igen, uh -huh. és utána megbeszélni a, a látottakat. Ehhez jó, hogyha sokféle szakmájú ember kapcsolódik, mert ugye több szempontból nézzük ugyanazt a valóságot. Máshogy látja egy, egy gazdálkodó, máshogy látja egy biológiához értő, máshogy egy agráros, máshogy látja egy polgármester, ugyanazt a dolgot, máshogy látja egy, egy tanár, máshogy látja Jaj. egy egyszerű állampolgár. Úgyhogy ez a, ez a látóút, itt is uh, volt ilyen, és gondolom Judit erre is értetted azt, hogy ez mély benyomásokat uh, tett rád. Köszönöm történt, a, rá, között, rám a résztvevőkre. A résztvevőkre, igen. így van. Kárpát-medencei szinten igen. volt a részvétel. Igen, úgyhogy ez, ez egy nagyon uh -huh. fontos uh, értéke volt ennek az egésznek. Na most, hogy végül is hova jutottunk, hol tartunk, tehát igen, azt hiszem, hogy, hogy az egész arról szólt, hogy erősítsük meg a kapcsolatrendszert, az információáramlást egy kicsit uh, gyorsítsuk meg, vagy indítsuk, indítsuk el, el. Hát ez egy, egymás is. irányába, Én, a személy, személyes információáramlást, és... És mindezek alapján valamilyen fajta közös uh, együttműködésben, közös programban, projektben, adott esetben ehhez szükséges pályázati együttműködésben is dolgozzunk együtt. Úgyhogy ez tulajdonképpen erre szolgált egy jó módszerként. Na most a másik, amit uh, kérdezi, hogy a látókör, az pedig a... Dániai magyarok találták ki, Lázár Ervin János, meg Kovács Béla. Igen, azt László hiszen, László, Béla. László Béla. Őket is ismerjük, mert volt pár évvel ezelőtt Vértesacsán a falugonnokok országos képzési központjának a házában egy, egy ilyen népfőiskola, ami ugye a személyről szólt, a személy és csapat építésről, de nem elsősorban ezekkel a ismert Hát külső módszerekkel, hanem, hanem azzal a felnőtt oktatása alapmodellel, ami az élő szó, a párbeszéd, a látás és az egyenrangú beszélgetés művészete. Na most ők hívják látókörnek ezt, a, ezt az egyenrangú beszélgetést, aminek megvannak a maga szabályai is, mindig valaki felkészül egy, egy közösségből valamilyen témára, ami... Őt, illetve azt a közösséget érinti vagy érdekli. Ilyen értelemben lehet ennek a látókörnek bármilyen tematikája, a, a vidék falu állapotától, az, hogy milyen, milyen jövőt akarunk. Tehát nagyon sok minden ö, meg lehet beszélni ebben a. Meg kéne? meg kéne beszélni ebben a formában, és ezt a dániai barátaink alkalmazzák, mert ugye hát azért Kopenhágába hát is, az nincs olyan sok iskolat. magyar, és ők itt tartják fönn a, a saját anyanyelvi kompetenciáikat is. Nagyon-nagyon nagyon lényeges, nagyon, nagyon lényeges részhez értünk egy el. A demokratikus a... kommunikáció, amit tulajdonképpen 89-ben kellett volna kezdeni, sőt 88-ban már lehet, úgy úgyis tudták, ugye 86 után szerintem elkeződt a rendszerváltás. Ezt akik már akkor 30-valahány, 40 évesek és körül voltunk, ezt láttuk. Az, hogy 89-ben jelentették be, az csak egy dolog, de gyakorlatilag a legnagyobb restanciája az egész rendszerváltozásnak, hogy az igazi demokratikus kommunikáció még a mai napig nem kezdődött el a terjesztése, és a begyakorlása az meg még pár lenne. Igen, ezzel abszolút egyetértek, csak nem akarok annyira elér bemenni, hogy hol tartunk, mert hoztam itt olyan kiadványokat, könyveket, amik azért bizonyítják, hogy él a, a népfőiskolai mozgalom Magyarországon. Én csak vagyok a Gábor véleményére is. Ö, szeretnék még egy vonulatra rákérdezni, Ö, már csak azért is, hogy egy a. szeméről azért mindenképpen esen szó, nagyon fontos szerepet játszott, ez pedig, hogy volt -e, vagy milyen kapcsolat volt, vagy van a forgónokokkal és a népfőskolai mozgalomnak, vagy ez csak az én gondolásom, hogy e között van valami összefüggés, de szerintem van, hiszen vidéki emberekről van szó mindkét esetben. És én ugye, aki jártam a GD-ben, meg, meg mindannyian jártunk oda, Gildes, erőzőbe. Gildes erőzőbe, Hát nem mondjuk meg, hogy most hogy hívják, mert akkor az már reklám helye lenne. Nem Gildek is, lényeg, nem is De ott is ö, egy számal névfő volt, meg kell a Hogyne. Hát törzsasztal tulajdonképpen Igen. asztaltársaság. Igen. Egyéb, egyéb megnevezéssel törzsasztal. Azt hiszem, kemény versi asztal ez volt kiírva. Tehát azt kell, hogy mondjam, az az összekötő személy, vagy a kapocskemény, Berta, annakinek a neve már az imént is elhangzott. Először is nem tudom, hogy tudják-e a hallgatók, mi az, hogy falugonok, vagy ki az, hogy falugonnak, mert most a népfőiskolákról esetleg már valamit tudnak, de ha szabadna, akkor elmondanám, Igen, akkor hogy... Üzem. Tehát ez a gondolat már nagyon régen megszületett az ő fejében, és a a településtervező vát is kollégák fejében. Tudnéd kell, hogy ő a vátiba, vátiba volt tervező. Ott az volt a munkahelye a nyugdíjazásáig, igen. a e tervező, tehát település és település területi tervező, tervező volt, hát igen. Cég a igen. volt, most már csak már már Most csinál, már, csak a nevében. már csak a nevében. Városépítési igen. Tervezési Intézet. Igen. Szóval a lényeg az, hogy amikor 1971-ben pártunk és kormányunk és a parlament, az akkori parlament elfogadta a települési rendezési törvényt, ugye abból, abból kiszorult azok a települések amik akkor is már ma, magas számban voltak Magyarországon, az úgynevezett aprófalva, kisfalva, a funkció nélküli települések. És, és emlékszem rá, hogy Bercz az id az idézőjelbe igen, azt persze. mondta, nagyon, hogy nagyon hogy amikor ő ezt a törvényt elolvasta, tehát nyilván nem volt olyan társadalmi vita, vagy formális volt, mert, mert ugye a tervezők nagy része, hát ezzel nem értett egyet, ő személy szerint nem értett egyet, és azt mondta, uh -huh. hogy ő nem azért tanulta ezt a kertetet, Egyetemen, hogy ő ahhoz aszisztáljon, hogy hogyan lehet majd még jobban elsorvasztani és megszüntetni a kicsiket. És azt mondta, hogy ehhez nem lehet aszisztálni. És amikor a tervezési munkája során úgy tudom, például Somogy megyébe, ahol el is indult a 85-től Andrásfalvi Bertalan segítségével többek között a, a Tabi Népfőiskola. Tehát ott volt egy tervezési munkája a, a vátiban, Akkor látta, látta, a látó útjai során látta azt, hogy hogy mi a valós helyzet hogy hogy örül, örülnek ki ezek a települések, hogy miért váltak apró falvakká az iparosítás a, a városok elszívó hatása egyébként erőtetet. ez egy nemzetközi folyamat erőtetet. volt Európában, de itt Magyarországon is különösen erőltetett volt és, euh, és hogy maradtak magukra az emberek, hogy vonták össze a, az iskolákat, a tanácsot, az orvosi rendelőt, hogy vitték el ezeket a szolgáltatásokat. És akkor azon gondolkodott a, ez a, a kontrollértelmiség, hogy így mondjam, hogy, hogy hogyan lehetne üzemeltetni az apró falvakat. És akkor jött ez a gondolat, hogy kell egy olyan ember, aki a megszűnő szolgáltatások ö, miatt viszi el egy mikróbusztát, egy ilyen, ilyen működő járgán segítségével az embereket oda, ahol léteznek ezek a szolgáltatások. Uh -huh. Főleg, egy, idős, főleg van szó. idős embereket? Főleg idős embereket, a, a falugonnokról van. Falu van szó, és így született meg a, a falugonnok gondolata, ami hát igazából nem egy szerves történelmi képződmény Magyarországon, Igen. természetesen, mert hát egy szervetlen helyzetből uh, uh -huh. született. Viszont abban a mikrobuszban äh, igazi äh, mély, beszélgetések történnek. Berci úgy is mondta, hogy ez a falugonnok tulajdonképpen ő a, ő a szakrális király. Ugye van a választott, a polgármester, és van, aki, akit az emberek választanak meg, mert egyébként az emberek választják meg a falugonnokokat. A falugonnokokat Na, úgy mond, falugyűlés, tehát ilyen keretek között. Szóval a lényeg az, tehát a falugonnok egy olyan egyszemélyes intézmény, a falu mindenese, a falu lelke, aki ezzel a mikróbusszal, amit az állam, lelkiismeret formájában pályázati úton módon nyújthat a, a, a településeknek, akik megpályázzák, hogy, hogy elnyerjék a pénzt, amivel ilyen mikrobuszokat tudnak venni. És a lényeg az, hogy ez a falugondok, tehát egy egyszemélyes intézmény, egy egyszemélyes szociális és kultúra közvetítő intézmény. Hm. És a szociális alaptörvényben nevesített. Tehát a 90-es évek második felében a szociális törvényben benne van a falu gondok, mint egyszemélyes intézmény állami normatívával. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Na most keménybertalannak ez a korszakalkotó ötlete volt, létrehozta később a falufejlesztési társaságot, és én 1990-ben ismertem őt meg. Konkrétan el is hoztam ezt a könyvet, amit a fia adott ki e, tavaly, sajnos Berci már nincs köztünk, az a címe, hogy homálybogozás, ez volt az ő falufejlesztési módszertana és pedagógiai módszere, embernevelési pedagógiai módszere, öt homálybogozás, öt fejezetből áll ez a kis könyvecske. Faluról tudni érdemes dolgok vannak benne. És mindezt azért mondtam el, mert ez a cseh morvaországi Magyarok Népfőiskoláján hangzott el. Ez a humálybogozás ilyen népfőiskolai sorozat keretében is hát a, a kifejezés. ez benne van. Uh -huh. A kifejezés és maga, hogy népfőiskolán hangzott el. Ez hát akkor így érze is ér a falugondok össze... és a népfőiskola. Így ö... nálam ér össze, egyébként meg úgy tudom mondani, hogy a falugondok az, aki a legközelebb van az emberekhez, a népfőiskola az, ami a legközelebb van az emberekhez. Ez a... Hm. Kellene azt Záteszem, az én, én mint az élek mert mert... Ha Ahol nagyon... van népfőiskola, uh, hát ott ez Most működik. azért volt ez a kutatás, amiről majd biztos fogunk beszélni, Júlia, részletesebben, és, és az derült ki, hogy mennyire nem, nem tudják. Azért összmagyarországi szinten nem tudnak a népfőiskolákról, hát nem, amit el, említettünk, nem kap kellő publicitást és forrást sem az, hogy ez a az öntevékeny mozgalom jobban ki, öntevékeny, öntanító, egymást tanító mozgalom jobban kibontakozik. Igen, azon. ezt teljesen egyetértek, de erről Gábor Nem. tudna sokat mondani Igen. még, mert Budapesten is megcsináltuk ezt a Tanulási formák sok kapcsolatos szociológiai feltárást is ezt ő végezte, és hát ott egyértelműen kijött az, hogy milyen nagy a szükség a lenne rá, és nem ismerik. Természetesen nekünk is van egy húsz éves szervezetünk, megpróbáltunk magunkat összefogni, szervezetünket erősíteni, úgymond fejleszteni, sok partnerkapcsolatunk van, húsz tagunk van ezek különböző térségekben. Ott, igen tagszervezetek, de azért még. Igen. Még ránk fér az erősítés. Éppen, éppen vagyunk. Gyengék. Éppen erre akartam rákérdezni. hogy, hogy Hogy érünk a tényleg most már a valós helyzetre, ami van, amiben jutottunk. É, meg arra is, most talán kicsit önkritikával is ha szükséges élve, hogy, hogy a valós folyamatok, a reál folyamatokat mennyire sikerült befolyásolni? Mit sikerült elérni? Ez a húsz év alatt. erre szeretném, ha válaszolnátok, hogy hogy látjátok ti ezt? Ottól kikezdi. Hát ez, ez. Én most én vagyok a legkívülési kompetenságban, de ha elmegyünk a, a Magyar Nélfőségét Társaság országos záró értekezeteire, a megtartjuk, megtartják, ott uh, hihetetlen mennyiségű program van tulajdonképpen. Hmm. Tehát a, ahhoz képest, hogy egy önkéntes mozgalom, uh, a lét és nem lét között lavírozik, uh, ahhoz képest kreatív és hihetetlen program lejön róla. Ugyanakkor a Igazából azzal értek egyet, és ezt nyíltam meg szoktam mondani, amit egyik professzor ismerősen mondott, most nem mondom a nevét, nem akarok, de azt mondta végülis az egyik alapgond a magyar névfőiskolai mozgalomnak, hogy nincs kitalálva, uh -huh. tulajdonképpen. Tehát többfajta, uh, sok, sok tehetséges ember, sok alkotó energia van benne, de igazából nincs egy berakva és nincs igazából koncepcionálisan uh, Működtetve. működtetve. Ez, ez egyik alapgondunk végül is. Annak ellenére, hogyha megnézzük, hihetetlen mennyiségű jó dolgot csinálnak az emberek külön-külön. Tehát ez egy múhatatlan érdeme és egy valós dolog. Uh -huh. Na most a másik probléma az, hogy mondjam, ugye, hogy nagyon szeretett, hogy még attól a borzomai sztereotípiától Elszakadni, ami azt jelenti hogy a néviskola, lakitelek, Lezsák Sándor. Ja. Tehát, tehát, hogy tulajdonképpen itt az a gond, hogy, hogy a, hogy a néviskola sokkal miért dolog, mint Lezsák Sándor uh, személyes királysága, és uh, annak rengeteg pozitív dolgot csinál a Lezsák Sándor ott, abban, abban a térségben, él. Uh, az, hogy ez nincs kitalálva, az, az tulajdonképpen ebben ez a dolog is benne van, nem, nem akar bele bűnbakocsiani felétesneesség, csak, csak ez nem jó, hogy ez a dolog így össze-, össze összeragad, mert a és alapvetően bármilyen össze- de városi műfaj. városi műfaj is és Tehát a döntő, a döntő mi össze- és a és a és össze- és és és gyakorlatilag egy urbanistik egy urbanizált uh, tevékenységet vettek fel. És a mi beszélgetésünk is az ott a jellemző, hogy súlypontilag a vidékről, falugondokról beszéltünk. Márosértékekről be, beszéltünk. Igen, igen, holott valójában a városokban élnek az emberek, zöme 70% a városokban él, és a városokban is kellene sokkal aktívabban kifejteni a, a egyébként nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hasznos és fantasztikus tevékenységet ez a... Na, ez, ez érdekel, mert ugye már a műsoron címmel is nagyválasi dilemmák, és nagyon sokáig mi ebben a bűvkörben mozogtunk, hogy a Metropolis, meg a Budapest, meg a urbanistika, de hát végül is az emberi történet, az emberi élet, az tágabb egy bizonyos témakörnél, ezért mi tágultunk, tágultunk, és eljutottunk a népfőiskoláig, és visszatudtunk a városokhoz mert valóban ez egy érdekes folyamat egyébként, hogy minden fogló város lenni. Ez valamiért rang, nem tudom, egyébként ez semmi a Ez elő, a, a nemzeti, nemzeti frusztráltságot jelenti végül is, amit ugye a diktatúra után magyaroknál különösen sikerült tökére vinni, ezt a frusztráltságot a helyi oligarháknak, meg a globális oligarháknak, hogy gyakorlatilag annyira nem státuszparasznak lenni, hogy ezt sem a szlovák, sem a cseh, sem, sem a környéken, vagy nem beszélve a nyugat-európai parasztok, akik kicsit túldimenzionálják a saját szerepüket, nem tapasztalható hogy Magyarországon, a vidék ennyire frusztrált lenne. Ilyen nincs a környéken egyáltalán. <kül> Et, tehát itt egy olyan és egy gyógyításnak kellene lennie, amikor a városok forduljanak, a falvak felé, és én szerintem ez meg is kezdődött, mert interneten, e-mailben kapok ilyeneket, hogy ilyen kezdeményezéseket, hogy örök befogadnak falvakat, levisznek oda komoly ugye, média eseménynek számító rendezvényeket, szóval vannak már spóráiban ilyen kezdeményezések, hogy vissza kellene adni a, a státuszát és az önbizalmát a vidéknek is. Mert De... itt vannak ugye ezek a nagy globálisan, ezek a felfújt városok, amik ugye most a, a, a leállított magyar mezőgaz vagy majdnem teljesen leállított magyar mezőgazdaságot ott be kellene indítani. Most már vannak ilyen kormányzati kezdeményezések, mint tudjuk. Tehát itt a vidéknek hihetetlenül fel fog értékelődni a szerepe, és a, amit mi így nevezünk itt Népfőiskolán belül, hogy a faluváros város új szövetségét meg kellene kötni. Uh -huh. És... Helyre tenni ezt az egész beteges, nem vérkeringésében lefolytott társadalmi működést valahogy be kellene indítani? Milyen esélyek vannak erre a real helyzetet tekintve? Éppen mondjuk a vidékén hát alapvető kérdés, hogy a ingatlan, a vagyontágyak, akinek a birtokába vannak, és ilyen tekintetben hát az elmúlt húsz évben sok jóval kecsegtett, hogy még Mi a, a reális lehetőségek ebben a helyzetben valami értemi jónak a elkövetésére. Mit, hogy látjátok ezt? Hát né, nézd, oda, ez, a, ez a legbetegebb része a dolognak, ugye, hogy, hogy az egész privatizáció és a, és a földek visszaadása az egy nagyon-nagyon torz formában történt Magyarországon. De hát azért, azért a, itt, itt is én szerintem zászlóvivők a, ci, a civilek, ugye a védegy lehet meg, meg jó néhány egyesület, aki, aki nagyon komolyan figyelmezteti a mindenkori kormányzatot arra, hogy, hogy milyen problémák vannak. Ugye Lányi András is indított egy info, ilyen parasztalanítási fórumot annak idején az élő a lánca, tehát ö, ö, mai napig is ugye, nekik is nagyon erős a kapcsolatuk a vidékkel, Úgyhogy valószínű, hogy a lehetlása politika, ez az új formáció is egészen izgalmasan fordul ők is a vidék felé, bár ők inkább a városi emberekből kerülnek ki egyelőre. Hát én szerintem van, van ilyen kezdeményezés, még törvényi adta lehetőségek nincsenek megoldva. Szerintem előbb utóbb rá lesz kényszerítve a kormányzat, hogy hogy ennek a törvényi feltételeit is megteremtse, tehát a vidéki öntevékenységnek a, és a, a, a közvetlen kereskedelemnek, ugye, ami arról szól, hogy a városi ember közvetlenül a termelőtől kapja az egészséges árut. Na ugye, most megint elmondom azt a bűs ami már egyszer elmondott a szövetkezés, hogy ez mennyire merül föl a gondolatokban, hol tartunk leginkább a fejekben a tekintetben, ez izgalmas kérdés, hogy, hogy hogy látjátok ezt a kérdést most, ennek a realitását. Mert ugye ezen múlik minden. Igen, ezen, ezen nagyon sok múlik, az biztos. A Judithhoz kapcsolódva, és ehhez a gondolathoz kapcsolódva, szeretném még elmondani, hogy, hogy éppen a népfőiskola teheti meg azt, hogy saját önszervező képessége, Saját kooperatív tanulási képessége és, és modellje alapján tulajdonképpen egy, egy, egy kontroll tudna gyakorolni a, a hazai viszonyokról. És hogyha ehhez társulnak olyan, olyan kezdeményezések, amik már egy kicsit a munka irányába is mennek, hogy a szövetkezet az elsősorban munkát ad és mun munkával foglalkoz. Szóval dolgozni mennek oda az emberek. Tehát itt az a lényeg, hogy dolgoznak, nem csak beszélnek, hanem dolgoznak. Én ezt úgy hogy a szövetkezés akkor, az a hát lényeg. Akkor valami jó dolgozol, megyünk. Csak nem magadra hagyva teszed azt. Nem hanem ö, van egyfajta kooperáció, mm -hmm. ha tetszik, a kooperáció az egyébként is tevékenykedő emberek között. Te nem foglalkoztatásra gondolok én, én most is. Én ha arra gondolok, hanem tulajdonképpen... Hanem magára, ha nincsenek nincs, nincs, nincs, nincs magukra hagyva az Így egyes, van. nem nincsenek hát Igen, igen munkatársulás. Igen, Na, hát jobb lenne ilyen Ezek a, ezekkel az elnevezésekkel, Ez szóval egy újfajta nevezéktant is bekinevezett. Igen, mert annyira Mert annyira lejáratott, a diktatúra, hogy megerőszakolta az egész társadalmat. Erre a szóra a szövetkezés széjjel szaladnak az emberek, mert ott úgy van megjelenik a TSZ-elnök, és majd megmondja azt, amit a párt neki mondott. Szóval ez így működött, mert én, én 80-as évek elején végeztem az agráriumban, és nem véletlenül nem maradtam az agráriumban, mert nem szakmai szempontok szerint vezették legtöbbször az agráriumban, hanem amit Budapestről megmondtak a párbizottságban, úgyhogy hiába volt hogy rengeteg alkoholista mérnök és tönkrement egzisztenciák eh, kerültek ki az agráriumból, és akkor úgy láttam jól, hogy akkor Se kezdem, mint akinek keresztapja nincs a, a nagy magas minisztériumokban és a nagy magas helyeken, így, így nem ismertem ott megtelepedni, mert lehetett látni, hogy nem a szakmai szempontok. Tehát egy szövetkezés, mint olyan, ugye olyan mérhetetlenül sok vér és erőszak tapad ehhez a szóhoz, hogy ezt nem lenne szabad használni erre, és nagyon kéne vigyázni ez a munkatársulás, vagy a, még... Na most a egyébként, most amikor a, a semmiből meg lehet élni, piár, meg nem tudom, milyen a, a hab, hab, habverő embereknek, a, akkor még a munkát is kérted, akkor azt mondják, hát, akkor egy proli vagy kész. Hát hát, ez a, itt most olyan, olyan fokú frusztráltság, és, és anémia van, ugye, amit a leírt, ez az értékvesztés és, és hit nélküliség, ami Hát amit először ezt kellene meggyógyítani, hogy a Karácsony Gábor mondja, tenni a szavakat, tenni az elmét és a lelket az emberekben. Ugye? Uh -huh. Én azt mondom, hogy akkor most ezen a ponton tartunk meg én egy szünetet, és utána térünk át arra, hogy hol megyünk. Aha. Talán a legizgalmasabb jövő, kérdés igen. következik a jövő. The song leaves the trees as the. A e, ugye beszéltünk, a, a népfőiskolákról van szó, Balogi itt Nagyjúdi a Szigeti Gábor a vendégünk, én Koluncsi Gábor vagyok, e, és eddig ugye az első két részben beszéltünk a múltról, beszéltünk a jelenről, és most némi átvezetéssel, hogy a jövőre fogunk áttérni. Mindjárt egy olyan kezdeményezéssel, amely úgy érzem, hogy jövőbe mutató, már csak azért is, mert szó volt már eddig is arról, elhangzott egy olyan, hogy a névfőiskola vajában nagyvárosi műfaj, ami talán szokatlan azok számára, akik a gyökerekből indulnak ki, de hát számolt vett a valós helyzettel, hogy az emberek többsége már városokban és kitöltöttet arányban, mm. nagyvárosokban él, jócskán elszakadva az eredeti klasszikus gyökerektől, és ezek az embertársaink sem szabad elfelejtkezni. tehát Szigeti Gábor említette ezt a nagyvaras a névfőiskolát, mint műfajt, és kíváncsian várom, hogy voltak éppen mi ez. Tehát viszontlél... Mennyiben névfőiskola. Tehát visszatérve az alap... Tehát... Ez, ez a dolog, hogy a városi néviskola, ez volt a 30 as években is, csak egyszerűen a magyar hagyományok, a, a, a, a, a, ezt a falura a hangsúlyt. És ezóta ez a magyar tradíció ezt őrzi. Tehát, és most akkor egy kicsit próbálunk ezen e, változtatni. És arról van a szó, hogy a néviskola azt tulajdonképpen igazából a tanulóköröket fogja össze. Na most a tanulókör az pedig nem más, mint a, egy város esetében, hogy emberek össze, összejárnak bizonyos témában e, közösen, egymás örömére, egymástól tanulni. Ezt demokratikusan teszik, felelősen teszik. Uh, fejlettebb tanulókörük azt, azt uh, képesek arra, hogy közösen tervezik meg a tanulást, és adott esetben, ami, ami Magyarországon persze nehezen kivitelezhető, de csinálnak egy tanrendet. És akkor leírják, hogy, hogy, hogy abban a tíz hónapban uh, hetente egyszer találkoznak, és megállapodnak abban, hogy, hogy adott uh, uh, témában mi az, ami, ami, ami, amit körbe fognak járni, és beszélgetni fognak róla. Tehát egymástól tanulnak, egymás örömére tanulnak és ezt, ezt Svédországban például, ezt több millió ember hajtja végre és a, az ottani nép, az tanulók tanulóköröknek a túlnyomó része az nyelvi tanulókör. Most Magyarországon mi a Tátra utcában a 13. keletlen Budapesten csináltunk egy e, tanulókört, ami gyakorlatilag angolul tanulunk egymástól és megborúsítottunk egy klasszikus tanulóköri mintát hmm. és tehát, hogy, hogy a Városi Népfőiskola végül is azt jelenti, hogy, hogy van sok tanulókör egy körzetben, és a Népfőiskola ezeket összefogja. Ez a Népfőiskola. Tehát a Népfőiskolának az a lényege, hogy a tanulóköröknek a, a világát összehozza, szervezi, és mindenféle hasznos dolgot végrehajt és támogatja. Például, amikor voltam mamőbe akkor van egy nagyon régi tervem, és döbben találtam, hogy a Malmőek megcsinálták, hogy létrehoztak tanulókört a telefon használatra. Tehát egy csomó embernek az a problémája, hogy túl bonyolultak a telefonok, ezért aztán a, ők összejöttek és megállapodtak, hogy az adott márkájú telefonnak a, a használatát ö, feldolgozzák közösen, együtt kibogozzák ennek a bűvös szerszámnak a mindenféle titkát ki mit, tud, ki mit tud, és ezt hívják tanulkörnek. Tehát a tanulkör ezt egy végben... nagyon jó példa. Igen. Akkor számítógépest lehetne. Így van, a következő, hogy mondja, tudjál. következő, Igen. ami ugye... Csak nincs egyerő energiát megcsinálni, az volna, hogy, a, hogy mondjuk vetjük a Google-nak a, a, a, hmm. vagy a, vagy internet, a használat. internet használatot, de, nem, de most csak kiemelem mondjuk a, egy keresőt a Google-t, vagy, vagy a Mozilla-t, vagy bármelyiket, az a rengeteg érdekes dolgot lehet csinálni. Most akkor megállapodnánk itt négyen, vagy, vagy öt ember, akit az érdekel, összejönnénk, és akkor mi a hetente egyszer ezzel foglalkoznánk, és saját örömünkre ezt ott egymástól tanulva kibogoznánk és hétközben ezzel to tovább foglalkozva, és erre csinálnánk egy menetrendet. Tehát tulajdonképpen ez egy nonformális tanulási, felnőtt mód, és a népfőiskolák, a városi nélfőskolák ezeket a tanulóköröket fogják össze. Na most az elmúlt 20 évben azt történt, hogy ezeket a e, városi tanulócsoportok nem jöttek létre igazából, e, illetve a nélfőskolák nem mertek belevágni ennek a, a városi, e, városi tanul tanulókörű kultúrának a megteremtésében. És én arról mondom, hogy nincs kitalálva az egész nélfőiskolai rendszer, ez egy nagyon nagy hiány, hiszen hiszen városokban élünk, és a tanulókörök pedig városi lakóknak is szólnak. És akkor itt aztán demokratikus képességek fejlődnek, és így tovább, és így tovább. És mi az oka ennek, hogy ez nem fejlődött ki? Mit tudtok erre? Tulajdonképpen, amiről egész idáig beszéltünk, kevés az igazi közösség, ha egyáltalán beszélhetünk arról, hogy igazi közösség. Kevés a, a felkészült e, korszerű kooperatív módszerekkel dolgozó oktató. Az ilyen jellegű felkészült szervező szakember, akár a közművelődési szférát nézzük, akár a civil szférát. E, nem, vagy... nem biztos, nem biztos, mert, mert vannak, Vajon de azért. kizárólag kizárólag um, professzionális és, és pénzügyi piaci alapon működnek. Na most a névfőiskola nem piaci alapon működik, ezt hozzá kell tenni. És ez az, ami Magyarországot végül is megbénítja, <kül> vagyis még mindig bénult állapotban van az ország, hogy, hogy nem igazán az emberek csüngenek a médián, teljes magatehetetlenség van, a diktatúra ez egy egyirányú kommunikációt eredményezett, és az embereknek nincs az, nincs az ami, ami az előbb beszéltünk, az oda-vissza, és az öntevékenységre egy, egy iniciálás nincs felülről. Sőt, hát azért, azért most uh, itt a Faluferesztési Társaságnak ugye van egy most futó projektje, arról is érdemes beszélni, amit nyitrajákos szervez, és ugye az derült ki itt, a, ahol a szervel még működik végül is ez a, ez a projekt is, ugye ez a faluról szól, uh -huh. és a falu megújítását uh, próbáljuk kibogozni itt most, aminek egyébként a mutat helyet, ugye a Magyar Urbanisztikai Társaság, ez megint ilyen Cs. fából Igen. haskarika, de hát az meg világszerte tradíció, hogy az értelmiség próbál elindítani dolgokat, utána már azt helyben kell megvalósítani. De, de a faluban nem kicsit olyan fölülről a megyet? Tehát vannak értelműségek, akik elkötelezettek, akik ilyeteköt és adják, és akkor elkezdenek ott szervezni, és akkor megszólítják a vidéki embereket? Nem valahogy ilyen fölül Há nem, nem igazán fölülről a média. az szóval a média az, ami totál, agyilag megbénítja az embereket. Szóval, hogyha, hogyha a magyar értelmiség elérni az, hogy leszakítsa a médiáról az egész magyar társadalmat, jó, a, az a, most a, a szennyről gondolok, a szennyre, tehát ez, ez az ócska, ócska zenetek, ami globálisan olyan, olyan károkat okoz, ez a Joki Ewing a példakép, meg egyáltalán szóval, hogyha, hogyha egy, egy, egy maga média is meggyógyulna, hogy így mondjam, és és közvetíteni azt, azt, hogy mik a valódi értékek, hát az öntevékenység, a szolidaritás és egyéb dolgok az a valódi értékek, hogy a média maga ezt a, az re találást segíteni, akkor, akkor ez más, más méretekben működne. Szóval itt a, itt a bénultság, ami a nagyon nagy problémája a magyar társadalomnak, a bénultság és egy, és egy egy politikai diktatúra után most egy gazdasági diktatúrában élünk, ugye ez nyilvánvaló, és, és ez sokkal jobban megbonítja az embereket, mint amennyire kellene. Meg, meg a diktatúrában, bár Engem. éppen egy rádióban ülünk, de a jelenlévők mindig kivételek, mint tudjuk. Tehát azt hiszem, mi senki. De az jó tanul tehát, hogy az a dolgok, hogy az helyi emberek összejönnek, a, mit tudom, 16-et város, egy csomó városi összejön, és akkor van média, nincs média, minket nem érdekel, egymástól tanulunk és egymástól uh, információt cserélünk. Tehát ez egy alternatív média. Uh, és egyfajta médiának tekinthető. Így van, tekinthető. hát gyakorlatilag információcsere történik, és a, a igazából lényeges információhoz lehet hozzájutni. Ez egy valódi, uh, valódi önszervező dolog, ezt az embereknek el kell mondani, hogy hogy lehetőség. Na most nekünk is ezt tulajdonképpen, hogy volt, kaptuk ezt a helyet, ami ingyen van, ugye? Ezt még kivívtuk tulajdonképpen hat év alatt az önkormányzattól, tehát ez nem, nem, nem, nem úgy volt, hogy, hogy, hogy, hogy ez csak úgy lehet, hanem hosszú, most nem akarom ezt végigmondani, hogy egy hosszú folyamatnak a végezmény lett, az önkormányzat beláttam, amit annyi újság meg rólunk, hogy ez egy értékes dolog, és egyáltalán a tanulóköri fogalom sikerült adaptálni, hogy, hogy ezt érdemes támogatni. Ne, ez most nagyon lényeges, mint a Gábor mondott, bocsáss hogy félbe magyar intézményi rendszer megbénítja a magyar társadalmat. Igen, ez Azt, hogy a magyar, és ez derült ki most a Nyitra Jákos által szervezett ugye falu megújítási dolga, vagy a falu is meg van bénítva a magyar intézményrendszer által. És, és, és sok olyan törvényünk van, ami tényleg bénítólakhat, mert, mert amit legjobban vártunk volna a rendszerváltozástól, az pontosan az, hogy egy ilyen felszabadult öntevékeny társadalom, aki végre most már kibontakozik ö, magára talál, stb és ez nem történt meg a, valószínűleg az intézmény működési reformja miatt. De most és megint, a gondolkodás de is, Sokszor a Vannak lehetőség de, de nem, úgy, nem úgy működik maga az intézményben ülő embereként tudom, mint a korai államigazgatásban lévő emberke, aki onnan kerültem munkanélküli, hogy, hogy az intézményi intézmény dolgozókat kellene először megtanítani a demokratikus kommunikációra. Hogy bocsánat, de ők vannak, miértünk. Én tudom, mert én, én ebből a pozícióból indultam, uh -huh. mint, mint környezetvédelmi szakember, hogy, hogy mi szolgáltatók vagyunk, és hogy segítsük a társadalom működését. Na most uh -huh. én szerintem most ez fordítva van az intézményeken mindig a porosz mentalitásban de működnek. A, szóval azt hattél mondani, hogy most tehát, hogy a demokra, tehát demokratikus ö, ö, hagyományok túlzott hangsúlyozása. van egy olasztóve egy Jügyel Jürgen Habermas, hogy aki a kommunikatív cselekvés és az atja, és a demokrácia nagyon fontos szemben Na most. A Jürgen Habermas is úgy tartotta az óráit, egy professzor tajintványra mesélte, hogy egy nagyon demokratikus karakterű ember, ugyanakkor, amikor lejuttak beszélgetni, akkor azt történt, hogy ő hosszasan monologizált. Most ez az, ami a, a, a tanulókörökben nem fordulhat elő, tehát ez egy a, nagyon sok okos professzor van, de végül is leírja a demokratikus cselekvés elméletét, de a saját életében nem bírja megcsinálni, most itt fordítva csináljuk a dolgokat, itt valóban működik a dolog, egyenrangú kommunikációk történnek, Természetesen hihetetlen deficitek vannak, és a, még az emberek e, megtanulják azt, hogy, hogy egyáltalán egymásra figyeljenek, hogy egymást meg kell hallgatni, hogy ez nem egy tanúra. Ez egy hihetetlen képességfejlődés, és ez a demokratikus e, dolog, iskola. iskola. Na és a svédektől ezt kell megtanulni, ez a lényeg, hogy ők ezt a művészi szinten feleszették 150 év alatt, és ez a babia és az egész társadalmat áthatja. Most. Így van. Tehát, hogy uh -huh. gyakorlatilag van 60 vagy 70 ezer ilyen tanulókörük, és ez számukra evidensan megvalósították a művésítést, annak ezt a, ezt a ideáját, és ők tényleg élik ezt. Uh -huh. Nem csak beszélnek róla, hanem élik, hanem, hanem élik ezt. És akkor gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy van nálam egy jelentésfél anyag, most nem, nem tudtam lefordítani, hogy előbb-utóbb előkerül. Megnéztük az szerkezeteket hogy hogy van. Úgy néz ki, hogy a bent az intézményben van 2000 felnőtt kérdési óra, de a tanulókörök az általában a Svédországon a lakásokon történnek, hm. az emberek oda össze, és 16.000 óra van a felnőtt óra, ami a lakásokon történik. Hm. Tehát és, ez... és akkor ezt a. Igen, ez, ez a, a... ez hívják névfőiskolának. És ez, ezt, ezt államilag támogatják, hogy lakásokba ti összejöttek. Hát nálunk ezt szerintem kizárt. Na, azt hívnék, hogy tehát, az, hogy akkor én, tehát én én Ez a válaszom, ez nem az intézmény... Ez a... egy bizalom, elérte, nagyon fontos szóhoz ért. Van egy bizalma a svéd államnak a saját civil szerveződéseibe, és nem intézményesíti a civileket, mint amit a magyar állam csinál. Hát a... Nekünk adminisztrálni kell, és megbénítanak minket majdnem teljesen, és úgy intézményes, hogy minél jobban teljesíted az állami elvárásokat, de kiszolgálod azt, akkor, akkor kapsz pénzt, és akkor vagy egy megélhetési civil, ugye, amit közöttünk okay. egy nagy probléma. Szemben itt a, a svéd állammal, aki úgy viszonyul a civilekhez, hogy megvan a bizalma, hogy valóban délután 5-től 7-ig a mobiltelefonok erről az infót fogják egymásnak átadni, Kovács Pista lakásán, vagy be, lakásán, és megbízik bennük, hogy nem fogja egy ember elmenni és kocsmába elkölteni ezt a pénzt, hanem. Nyilván, nagyon messze vagyunk, de itt az a gond, hogy ez, tehát ez, ez az elmúlt 20 évben van deficitje, tulajdonképpen ezt nem léptük meg. Tehát állandóan beszéltünk a, a lakitelki parasságról, a, a vidék nyomoráról, ez mindig az Ugyanakkor a közmód és új ponti meg nem tettük meg, amit kellett volna, hogy elmozdulna a városok felé, a lakosság túlnyomó többsége ott van. Ennek a szakradalát nem hoztuk be. Na most a szövetkezésre visszatérve most csak azért a névfőskolák besőtét akarom menteni, vagy, de egy szörnyű dolog történt például, amit a magyar szövetkezeti mozgalom követette, értékesem szerint. Az történt, hogy a Dániai szövetkezeti mozgalom szervezte a magyar szövetkezeti mozgalmak a fejlődését. Uh -huh. Azt jelentette, hogy, gyakorlatban, hogy ezer darab agrárszakembert kivittek Dániába, az ottani névfőskolák szervezésébe, és ezt a Dán demokrácia alap szervezte. Uh, ugye ez, ez, ez egy jó dolog, ugyanakkor megkérdeztem, a, a, akik ezt csinálták, egy konferencián kérdeztem tőlük, hogy akkor, akkor Grundtviget rajtott, nem folytattak le, mert hogy a Grundtvig, uh, uh, és úgy gyakorlatilag a nélfőskolai rendszer, van a szö, teljesen szöve, tehát a nélfőskola teljesen összefügg a szövetkezetekkel, és ez nem véletlen, hogy a magyar szövetkezeteket a, a Dán keresztül fejlesztették Európába. Na most hosszú a történet. Most lehet, hogy egy civil rádióval ezt el lehet mondani, és nem, nem lesz a bírósági tárgyalás, de ugye van a klasszikus mintaszövetkezet, mórahalom. Elmondták, ez úgy néz ki, hogy van egy kapitalista, aki a saját klientúráját beléptette egy szövetkezetbe, és gyakorlatilag állami támogatásokhoz jutnak így hozzá. Ez abszolút szemben áll a, a szövetkezet eszmével, mert a szövetkezet alapvetően egy munkatársulás és nem pedig tőketársulás, ez megkülönbözteti. Az kis emberek segítik egymást. Na most, hogy, tehát, hogy azt akarom mondani, hogy nem akarom, hogy a, a delék európai Népfőiskolai mozgalom beletett apait, anyait, demokrácia, szövetkezet... Ez ő szponzorálta, szponzorálta és, szponzorálta, és egy oligarha, ami, végül, egy oligarha. A végig a magyar oligarha gyakorlatilag le fogja járatni a szövetkezeti dolgokat. Már mert, lejáratta. Így van. Már tehát tehát, tehát én azt akarom mondani, hogy ha, ha itt a, a népfőiskolák és a szövetkezetek kapcsolatban kerülnek, szeretnék ennek a rossz vágánynak rögtön az elején. Tehát, hogy, uh -huh. hogy ez nem mi vagyunk. Ezt lehet, hogy felhasználták erre a, a névfőiskolákat, a Dán névfőiskolákat, és Magyarországon is a magyar névfőiskolákat fogják segíteni a szövetkezeteket. Ebben rengeteget tettek tényleg, az elmúlt tíz évben tényleg zseniális módon az első között innovatívak voltak. De szeretnék kikerülni, hogy az oligarcháknak a szekerét tolni, uh -huh. és ügy, kis ügypitiál, vagy nagy, nagyban ügyeskedéseiket assziszálni. Nos, szeretnék egy témát bedobni, még már csak röviden volt, van alkalmunk beszélni, bár nagyon fontosnak tartom. Lassan úgy beszélnek arról, hogy ez a mostani világrend a végét jár, mint hogy tényleg hideg van, nyáron meleg van. Szinte evidenciaként emlegetik, aki kicsit is túl hát a saját orránál hogy ez a rendszer, most, most világrendszerről beszélek, nem tartható fönn. Ez a fel, fenntartható fönnak nem vezetett abszolút nem fenntartható. És a hogy, jelenlegi. Igen, tehát gyakorlatilag itt a globális, nem is tudom minek mondjam, globál kapitalista a nagy rendszereken alapuló, nagy fogyasztáson alapuló, fogyasztó társadalomról beszélek, ami, ami most a, a napnál világosabb, hogy nem tartható fönn. És hogy... Többény életveszély az, az annak számára, aki a nagyrendszerektől függ. Márpedig az ember túlnyomó többsége a nagyrendszerektől függ. Hát erről gondoskodtak, ö, igen, az intézmények. És, tehát, hogy aki szolgáltatva. És visszatérve kicsit a népfőskálának a vidéki gyökeréhez is, hogy, hogy tulajdonképpen érdemi alternatívát, ö, hogy ott kéne valamilyen módon mutatni, ö, hogy ö, hogy lehetne. Erre lebánni ezek a nagy rendszerekről, valódi önellátást és való, de valóságosan fenntartható életmódot e, folytatni, e, még mielőtt e, bekövetkezne a nagy baj. Én meggyőződésem az, hogy ha a névfőiskoláknak, ha igazán komoly szerepe most már egyre inkább ez, hogy erre az embereket adjanak fölkészítség, hogy ö, ö, ne legyenek nyugodtak, hogy itt ezek a nagy rendszerek mindig ugyanúgy fognak működni, és mindig fog a meleg víz folyni a csapból, meg ha, hagynál fog, a gáz jönni a, a, a szűtősöveken 3000 kilométerről, meg a kamionok is, nem tudja milyen távolságból hozzák, nem tudom micsodát, a vizet a donába, tehát, hogy ez meddig adható fönn, nem tudom, de Gábor, ez elkezdődött negyődés, már. Meggyődés, népfőiskolának ez lenne a most hát. már a mai időben a, a, a feladata. Igen, ez szerintem elkezdődött, én, én ugyanis még azért nem beszéltünk arról, és az is nagyon fontos, és mindig itt indul a dolog, hogy mik a, a személyes lelki motivációk, és hogy, hogy hat a népfőiskola az egyén életére, de mondjuk ez a fenntarthatóság, fenntartható fejlődés témakör, ami által én bekerültem, mint környezet és a, környezetvédelmi és agrárszakember a népfőiskola bűvkörébe, és ugye nekem ez egy, ez egy óriási segítség volt, de azt hiszem Gábornak vagyok, akik itt törünk minnyájunknak, hogy, hogy amikor munkanélkülévé váltunk, és létbizonytalanságba kerültünk, akkor a Népfőiskola legalább egy, egy szellemi működést lehetővé tett. Tehát mi járjuk a vidéket, járjuk az országot, sőt, Kárpát-medencei szinten, ugye a Budapest környéki Népfőiskolai Társaság szervezésében, mint szakértők dolgozunk, hát inkább önkéntesként, mert az, ez nem megélhetési, Civilek vagyunk, úgyhogy ez egy hihetetlen izgalmas feladat, hogy az értelmiség járja a, a vidéket, városokat egyenlően, és, és a túlélésre felkészítse az embereket, a túlélési módszereket, akár vidéken, akár nagyvárosokban újra kibeszéltesse, megbeszéltesse az emberekkel. Mi ezt csináljuk a Budapest uh -huh. Környéki Népvőiskol, ez a fenntartható életmód. Uh -huh. Mit jelent a hétköznapokban a fenntarthatóság? Hogy tanuljuk meg a fenntartható agrártechnikákat? Hogyan használjuk a, és szaporítsuk a tájfajtákat? Ezeket, ezeket mind több, több más civil szervezetek bevonásával elkezdtük már több uh -huh. éve. Magyarulia. Igen, ez, ez így van. Én azt gondolom, hogy a magyar népfőiskolai mozgalomnak nevezett ö, szeretett ö, közösségi Szeretet tanulási közösség, lehetőség az, az valóban ezzel foglalkozik és teszi a dolgát, és tényleg az a úgymond a kihívás, hogy, hogy hogyan találjunk vissza arra az útra, ahonnan valamikor. Leléptünk, most nem csak népfőiskola történetet tekintve, okay. hanem egyáltalán ö, ö, világ és kultúrtörténetet tekintve, mert, ö, mert hát hogy ne vesszünk el, hogy hogyan maradjunk meg, hogyan éljük túl, hogyan Tegyük egészségessé a lelkünket, a testünket, közösségünket, társadalmunkat, nemzetünket, a Kárpát-medencét, stb. És, és ezek mind, mind azok a módok és módszerek, amelyekről itt szó volt, példák, nemzetközi példák, ön, társadalmi, önszerveződési formák, ezeket mi nagyon komolyan vesszük. Úgyhogy ha egy jövőképet felvázolhatok például a Budapest környéki uh -huh. régióban, vagy hát a Közép-Magyarország régióban, igen. Budapesttel együtt természetesen, akkor pontosan ezt mondhatjuk, hogy a tanuló régió a tudásnak az a formája, ami az öntevékenység és a közösségi tanulásnak az erősítését jelenti. És ebben minden szövetségesre szükség van. És is mondanék, van. Igen. Tehát ez egy gyakorló úgy néznék, ugye, hogy most nagy a baj, akkor ha volna helyünk, ugye, vagy lehetőségünk, meg energiák, akkor meghirdetnénk egy olyan tanulóköt, hogy hogyan éljük túl. Pontosan. Ez, ez volna tanulókőnek a címe. A gazdasági összeomlást, ami eléggé. Igen, elég tehát itt a városban hogyan éljünk túl. Ez tök praktikus. Nem kell hozzá csak egy hely. A falun is, városon is. De, de itt de? nem, itt, itt. Most mondjuk a Tátra utcában. Tehát én Budapesten te, gondolkodom, jó, te, mert világos, ez két millió város pont elég egy képviskolának. És akkor hogyan éljük túl? És ezt meg kell hirdetni az önkormányzatnak, vagy a vagy aktivistáknak, és összesen öt, ebben aztán 10 ember, és megbeszéljük, hogy hogyan éljük túl. Jó, Gábor, de ez nem, nem elképzelhető, erről már beszéltünk. nem elképzelhető? Tőle. Hát a is. Hogy mondjam el végét? hogy nem elképzelhető a városi túlélés, a falusi segítség nélkül? Persze. Szóval itt egy új szó, hogy amikor a tesko majd bezár, mert a spanyol Igen. parasztok úgy döntenek, hogy most nem fognak megpakolni egy kamiont agyonvegyszerezett növényekkel. Bocsánat, de erről van szó, én ez konkrét adatokból tudom, nem a levegőről beszélek. Akkor, akkor el kell gondolkozni, hogy ott áll a Tesco előtt másfél millió a Budapesti, és gondolkozik, hogy most akkor ő hogy fog krumplit venni. Szóval ezért amit be kellene indítani valóban a falu való az új szövetségét, hogy igenis nagyon nagy becsülete lenne újra a paraszti munkának rengeteg városinak érdemes lenne megtanulgatni, kijárni ezt a falvak közössége ezt csinálja is és hát ugye más szervezetek is, ugye védegylet, stb. szintén szervezik ezt a városfalú új kapcsolatot. Én csak annyit mondok, hogy világos, csak ez, amit, ez a mondókát elmondtad, ezt, ezt egy hogyan éljünk túl uh, körben kéne megvitatni. Igen, igen, de, igen de ez, ez szimmet, ez, ez, ez de hozzátartozik még a maga cselekvés. Nagyon jó, hogy megvitatjuk ezt tényleg, és főleg egy olyan Itán esetben, a amikor igen, uh, nyelvtanulás, vagy uh, akár internet használat, vagy ilyesmi, ez, ez nagyon könnyen megvalósítható. A, ugye a nyelvtanulás magával a beszélgetésen megvalósul, de bizt, ez esetben viszont konkrét, nagyon kemény uh, dolgokról van szó, valóságos tettekről, szervedési uh, kérdésekről, igen. megvalósításról, és, és, és uh, érzésem szerint olyan túl sok uh, idő már nincs arra, hogy itt, uh, hogy mondjam, egerészünk uh, egymás győzködésével, tehát itt a, mm, a infók elterjesztésének a csatornáit kellene aztán igen, csak felizítani, hogy eljusson az emberekhez. Igen. Ez, hogy ilyen igen. van, és hogy ilyen kell legyen, és hogy uh, vegyenek belőtt, és ki, ki, ki, ki tegye meg, amit, itt, amit, amit megtehet. Nagy már éppen egy, egy idézetet készül felolvasni eddig említett, többször említett a keménybertalan kötetből. Én is olvastam ezt a kötetet. Van egy olyan tudatosságom, hogy hajlamos vagyok a végén kezdeni az olvasást a könyveknél. Hát na, azt kell mondjam a legizgalmasabb része az egész De, kötetnek. Ma, ma Én, bár ő maga azt mondta, hogy ezzel még ő maga is tovább gondolkozna ezen a részen, de mégis úgy érzem a legmélyebb gondolat, akik a leglényegébb dolgokig a tehát végén jutott el, és a tésztelt hallgatókkal most ezt megosztanánk, csak egy rövid részről van szó, tehát talán megér egy kis figyelmet. Érdemes talán elgondolkodni mindenkinek, legyen hívő kereszény vagy kétkedő, kereső hitetlen az alábbi szentírási részletem. Amikor az emberfia eljön dicsőségben és vele együtt az angyalok minnyájan, akkor leül majd a dicsőséges trónjára. Összegyűjtenek eléje minden nemzetet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat a jobbjára állítja, a kecskéket pedig a baljára. Akkor a király így szól a jobbja fe, felől állóknak. Jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba az országot, amely nektek készült a világ teremtése óta, mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innomadtatok, idegen voltam, és befogadtatok engem, mezítelen voltam, és felöltöztettetek, beteg voltam, és meglátogattatok, fogságban voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor az igazak megkérdezik majd tőle, Uram, mikor láttunk téged éhezni, és tápláltunk téged, vagy szomjazni, és inni adtunk neked? Mikor láttunk, mint idegent, és befogadtunk, vagy mezítelenül, és felöltöztettünk téged? Mikor láttunk betegen, vagy fogságban, és meglátogattunk téged? A király így válaszol majd nekik. Bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezt egynek, a legkisebb testvéreim közül nekem tettétek. Ezután... A balján levőknek ezt fogja mondani, távozzatok tőlem átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készült. Mert éheztem, és nem adtatok enni. Szomjaztam, és nem adtatok inni. Idegen voltam, és nem fogadtatok be. mezítelen voltam, és nem öltöztettettek föl. Beteg voltam, és fogságban, és nem látogattatok meg engem. Erre azok is megkérdezik, Uram, mikor láttunk téged éhezni, vagy szomjazni, mint idegent, vagy mezítelenül betegen, vagy a fogságban, és nem szolgáltunk neked? Akkor ő így felel majd nekik. Bizony mondom nektek, amikor nem tettétek meg ezt egynek, elek kisebbek közül, nekem nem tettétek meg. És elmennek majd ezek az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre. Máté evangéliumából ez a részlet. Nem szükséges a sorokat magyarázni, világos beszéd. Az utolsó ítélete nem azt kéri majd számon az emberfia, hogy ki mennyit imádkozott, és még nem is a tíz parancsolatot, mert éheztem és nem adtatok, szomjasztam és innom adtatok. Tehát mind olyan egyszerű dolgot, ami a működő emberi közösségben egykor, de még a történetileg nemrég felbomlott falu közösség életében is törvény volt a szolidaritást, a tettekben megnyilvánuló segítőkészséget. Úgy vélem megfogalmazható talán, hogy az evangéliumi rész számunkra azt az üzenetet hordozza, hogy a teremtő alapvető gondolata az emberről nem nélkülözi az alapvető működő elemi emberi közösséget. Tehát ezért az ítéleten csak ember voltunk éretik számon, de az nagyon hiszen látván látjuk, csak az nem látja, aki nem akarja. Hogy a modern, civilizált világunkban történetileg igen gyorsan, 2 háromszáz éve megszűnő organikus emberi közösségek hiánya miatt gyengült meg és roppannak meg a családok, hullik szét a társadalom boldogtalan, az ítéletet szinte már magukon hordozó magányos egyénekre. Egyén család közösség, az emberi jelenség három szintje, a közösség az egyén feleti organizáció szintje, aminélkül az emberi létezés lényege tűnik el, mint amikor a kötött pulóver felfeslik és a fonából egy egyszerű gombolyag lesz. Fontos a család, fontos a védelme, megbecsültsége és értékei. De védtelen, ha nem működik a család és a nemzet között a családok családja, az igazi emberi közösség. Valamiképpen, mint az emberi, emberiség többségében a történelmi közelmúltig. a jótékony egyletekkel, bármilyen jó társadalom törvényekkel problémáink megoldhatatlanok. A mag megoldás sajnos nem tudom. De mindig gyötör a lelkiismeret szava, ha hajléktalant, ha magányos szenvedőt, ha elemi szükségleteit nélkülöző atyám fiát látok. Kírje, elejzon. Uram, érgalmaz. Egyetel szó, amit mehez ami, Azért ezt még érdemes, Terny Gábor, megemlékezni a könyv igen, címéről, így ismételtem. Homálybogozás, keménybertalan emléketet, tartalmazza. Igen. Egy, egy, egy mondat még, mielőtt befejeznünk, ez a szolidaritás. Hogy a, megütötte a fülemet, ö, és valóban ez a szó nem sokat hangzott itt, pedig alapkérdésről van szó. Szolid, latin szó, azt jelenti, hogy szilárd. Tehát a szolid azt jelenti, hogy szilárd valami. Tehát ha a szolidaritás a társadalom kötőanyaga. Ha nincs szolidaritás, akkor történik az a felfesülés a, a, a, a, a piacitársadalomnak nem, nem, nem... Na most ezek ez azok a gondolatok, be kell fejezzünk, amik átfedetnek egy következő adásban, mert ez, ez önmagában megérne egy... egy... Bocsász, szólyodása azt jelenti, hogy cselekvő szeretet. Igen, ezt is jelenti. Igen, de a genezés a, a, a, a, a szólynak szó azt jelenti, hogy szilád, csak hogy tudatos, hogy csak mit jelent maga a szó. A csak mi cselekvő beszéltünk végig. Igen. Azt akarom mondani. Igen. És ha nincs szólyodás, nincs sziládság. Igen. Ezekkel a gondolatokkal. Ö, úgy, úgy, úgy jára bocsájtjuk a részevőket, és a tisztelt hallgatóknak is megköszönöm a figyelmét. Balagy Judit, Nagyúlia és Szégeti Gábornak két múlva találkozunk. Jó mindenkinek. Köszönjük. köszönjük.